З прикрого становища вирятував мене понто, відрекомендувавши прекрасній господині, яка з милою поблажливістю запевнила мене, що вона дуже рада бачити в себе такого славетного кота. І аж тепер, коли бадіна сказала мені кілька слів, дехто з присутніх із суто собачою добродушністю шанував мене більшою увагою. До мене навіть почали озиватися, згадувати про мою працю в літературі, про мої твори, що часом давали їм неабияку втіху. Це лестило моєму шанолюбству, і я майже не помічав, що мене питали, не слухаючи моїх відповідей, що мій талант хвалили, не маючи про нього ніякого уявлення, і що мої твори звеличували не розуміючи їх. Природний інстинкт підказав мені, що треба так само й відповідати, як мене питають. Тобто не зважати на зміст питання, а відбуватися короткими фразами, такими загальними, щоб вони стосувалися до чого завгодно, щоб у них не було ніякої думки, і щоб вони ніколи не заводили розмови, що ковзе по гладенькій поверхні. Кудись у глибину. Понто, мимохідь, переказав мені почути від одного старого шпица думку про мене. Мовляв, як на кота, я досить потішний і виявляю здібність до справжньої світської розмови. Така звістка втішила б хоч якого похмурого буркуна. Жан-Жак Русо, згадуючи в своїй сповіді про те, як він украв стрічку і потім не сказав правди, коли в нього на очах карали за це бідну, ні в чому невинну дівчину, признається, що ніяк не може забути і вибачити собі цього ганебного чинку. Тепер і я перебуваю в такому самому становищі, як той славетний автобіограф. Щоправда, мені, не треба признаватися ні в якому злочині, а про те, якщо я хочу лишитись і надалі правдивим, то не можу не сказати про велику дурість, якої я допустився того вечора, і яка потім довго збивала мене з плигу, мало не довівши до божевілля. Та хіба не так само тяжко, а може, й ще тяжче признаватися у своїй дурості? ніж у злочині.